Egunon entzuleak, gaur mintzaleku berezi bat elgarzentotik ari baigira azparneko elgarzentotik ari baigira zuzenean gure gomitekin eta publikoarekin. Ipar Eskoalerriaren egituratze publiko edo instituzio sortzeari buruzko debatea abiatua da, e, bai hemen, bai lan orokorki, egun hauetan bilkurak egiten ari dira, hor erri elkargo ezberdinetan, bos badira, jada, unkitiak e, izan direnak eta azparneko ere joan den hastian zen, Eta, Jean René Txegarrai, haute txeen kontseiluko presidenta, pasatzen da e, informazioa zehazteko, bai prefetaren proposamena, baita ere, akadi bulegoak aztertu duen PCI edo Ipar Eskoalerriaren elkargoaren e, berri emaiteko, proiektoren berri emaiteko. Laburski horreta azteko, e, azterketa bat egin zen, 2000 amabian, lur elkargo baten inguruan, eta mobilizazio azker bat, ere, e, izan zen gobernuak errefusatu honduan hemendik dik egiten zen proposamena, galdea. E, 2012an, ministroak haipatu zuen beste posibilitateak bazirela eta usaiako egituraketan, e, estatuto berezi bat sortu gabe egiten alko zela zerbait hemen eskualegian, Eta orteik heldu da prefetak zituen proposamenak jonden urtean. Hora ibezala segitzea, edo erri elkargoen arteko sindikat bat osatzea, edo aglomerazio elkargo bat edo e, idi elkargo baten e, egitia Autoche encontré iluak lugal de el cargo beti gogoan segi dabat emanaiz ere hortarik hurbilena izan diteiken proposamena aztertzea, erabaki zuen eta akadi bulegoarekin jogatu beraz hiri elkargoaren proiektua moldaketa eta egokitzapenak gehituz Gure errealitateari ilotzeko. Prefetak bere aldetik proposamena du, hiru arglotan, bai kompetentzien aldetik, gobernantzia eta fiskalitatearen aldetik, eta hor, gilago aglomerazioa elkargo bat proposatzen du, beraz, prefetak. Bi proposamena presentatuak izan dira, utetxieri buru hilaren oita seian, orai e, erabakiak hartu beharko dituzte erriko kontseilariek. Epeak finkatuak dira. Azaro ondara arte, abiatua da funtsean erriko kontseilu guziek beren abisua edo iritzi sinplia eman beharko dute, batzuek jada eman haute. ZDZI ondotik Departamentuko Komisioa bilduko da proiektua eta eginak izan diren oharrak aztertzeko eta, joela beteko EP batian, beraz, hemen dakinak ere zeiten alko dira bi ereneko gehiengoarekin. Prefetak Departamentuko Eskemaa, finkatuko du ondorioz, eta publikatuko eta fusio abiatuko da edo elkargo berriak departamentuan sortuz, sindikatuen bateratzia sortuz edo desegiteak ere uh, batzuentzat. Beraz, hori guzia presentatuko du eta eriko etxek dute, beraz, hori eskoetan ukanen eta bi labete terdiko EPA ukanen dute erantzuna emaitu, emaiteko, hemen ipar eskoaleriko euntabeho eta hemen sortzi erriko kontseiluek, bozkatu beharko dute, eta onotik, erabaki hontuan, aldaketako erabaki administratiboak martxan ezagriko dira, 2000 eta hamaseieko abendoko, eta martxan izaiteko, beraz, 2000 amazazpiko urtagilaren lehenan, Hori da, presentatua izan zaukun egutegia, abiatua da, erran bezala lehen fasean gira, erriko itxek, beraz, beraz, Da, eta ortarako ere e, antolatu da gaurko e, debatea. bat gaia plazaratzeko eta erritaren artian ere aipatzeko. Hala, e, autetxiak badira, autetxek beren erabaki hartu behar dute, beren ere badute zer ikusteko hortan. Eta e, debate ortarat, e, komitatu ditugu ala, bi autetxi, Arno Gaztambi da Ierako hausapesat, Aja Michel Dualdoztiriko autetxia, erri elkargoko, izkuntza eta kultura lantaldeko presidentordea ere, peio itxeliku, beraz, enpresaria eta yu berkandele ere, bi-empresari, beren uh, iritzia ikus moldea maiteko gai hortaz, eta batikia boloki ere, dugu, uh, beraz, abdetxen kontsiluko zuzendari bezala, eta argitasunen uh, emaiteko. Orduan, otetxekin hasiko gira, zuherik galdea egina baita, zuzengi, prefetak egiten duena, eta, bon, lehen nola ikusten duzu eurokorki eskoalerriko instituzio bakar bat izaitia, begionez, eh, edoez eta zergatik, ba. Jean-Michel, zuherikin hasten gira? Bai, gauden deneri, behaz, hene partitik bai korki ikusten dut. Uh... Hala ikus e, um, sanar jonea itxegarraiek erranduen bezala irratietan esantza historiko bat baita. Egan da galdera hori e, aspaldidanik egina dela iparaldean behaz e, izan dadin egitura bat, e, egitura bat bat, eta luzaz e, estadua edo gobernua ideia horren ahorka ginuen. Hua da... Uh, estadua, edo Gornamendua edo Prefeta, ordezkatzen duena hemen, uh, proposamen hori egiten daukula behaz enetako xantzabata, ez utzi behar pasatzerat. Bai, Arneu, zure ikus modea, ortaza, zuretako xantzabaldea hori uh, uh, instituzio bakar bat izaita, ipar eskoalean entzataz, zer gati gote? Bonik, lehenik, placer handi batekin hartzen dute Estaduaren proposamena, Orizko joko jami ze bisala. Eh, uh, SS dugo ti beha, uh, momento bisik ki importante da gurutza uh, uh, ta, zen, gure rien gratsiko ta obikio antolatzeko asteko. Bai, beldera zen ja interes ikusten duzun presiski. Ah, gure artia nagusia. Gitura bakar bat diseitzea, haigira, libidez, a gituk, a gida janik, real cargo, Spanish real cargo an el beste zerbait ez zelenda, me errekikukoa gai zerenda errientzat, hori hori. Egia erran, entzuten ditugu, eh, eta bazteretan zonbait arrangura, ere proiektu hori erburuz eta eh, arrangura hori eta zere argiten pixka bat partikulaski, erraiten da, bon, erritipi eta hiri haundien artian eta erex izanen horreka baten atxigitzia. Ez eh, ote direa barnekaldeko herriak janak izanen eh, kostaldeko hiri horien onduan. O, ja, Michel nola hartzen duk, kritika bat edo iritzi bat? Konpraitzena alden iritzia. E, Bistandena, kanbiamen ondi bat e, litakela, behaz egitura hori plantan plantatzen balima da. Baina, gero, e, oztopo bat da, edo edo bai, martxabat behar dena ditu, ez dut erretz dela. Gero, oztopo bat, oztopo bezen bat, bat, nik ikusten dut, seantzabat. Zenta erretzen da, behaz, deshoreka hori Nola konpondu, um, egitura bakar batian plantatuz denak, xantza gehiago badugu deshoreka horren konpontzeko, ezin ez da kostaldia edo iri hondiak bere hartian egoitia e, baino, eta barnekaldia bere berri zaitia. Um, Pobre batzu, ez dakit, eskematikoa da, erten dutena, ez duteranen, baren ekaldeko herria pobria didera, banan, e, Irudi hori hartzeko, pobre batzu gehitzen balima maditu zu behen hartian, ez duzu abelaj bat eginen, nire usteko, eta behaz obeda e, lan batean hartzia partai den zan, leku batean denak, ez dut ehten dela, baina diskutan eta aterabideak atsemaitea ergarrekin, ezin ez da bizkarrega e, e, egitea bat besteari, eta hor, biztan da, uste dut ere kostaldea ere galtzaile litakela e, eskoalde horretarik. Eta bestalde ergan haidut, bon, kostaldeko autetxietan, barnekaldoekoetan bezala, e, bat irela jende idekiak, eta ez dut uste e, bakarrik e, beren interes partikulara, ikusiko duela, eta barnekaldian ere berdin, ikuste pentsu dut gehiengo batek eskual interesa ikusiko duela, ezin ez da bakotxaren, eh, lauki txikiaren interesa ez du eh, molde hori ikus molde da, niretzat. Arinio, e, e... bakarrik Jean-Michel, Jean-Michel ekin e, zinez adoz niz, e, gehitzeko bakarrik ez dugula beldurri behar e, beste lan, egite, lan egitea, Eta bereziki autetxean diikin, zinez, handiak dira berba uh, uri komparatuz, me, voilà, gu, guk joan berdugu egen ganat, uh, gauzak probosatzeko, gure eskoaleko gauzak, uh, gauzak uh, gauzatzeko eta txikitzeko ere. Usai, bat orai baduzu bat duzu maitorte, erri elkarguan aiziztela hemen azparneka aldean, ere jidea, uh, errien hartian, lanien Uh, nik hori bakite urte bat bakit, eta burian sentaitzi. Osap ezbehia ni zarame, yeah, yeah. boita es un hartzen dut nik asteko hori, uh, astapenian buskat uh, uh, bel, beldu es beldu me bon u recogí besteekin zerbait partikatzia. Ber, eh, eh, ja ja ja danik ni hnicen sube jakinian eta besteekin me urte baten buren, an zu urte batte, erdi baten burian Uh, gero tagio respektua bat da Enetzat eta gero tagio lan Iten dugu elgarrikin azparelen Ikesinez uh, eskolde bezala Sin nintzen ni zemen uh, Eta Gero tagio haigida elgarrikin uh, ba. Ok bileko Aute txena ertzen bai, Jamichel Bakarrik, hori uh, azpimarratzeko Arneok ertzen duena, hori Arrax egia ondia da Elgarrikin lanian Aizielaik elgarrezagotzen duzu eta astapeneko beldurrak gain ditzen dituzu. Egia ez dela erre, txe, eh? hor azparneko lur aldea ipatzen gin nuen, bon, erran behar da a, a, bultia honetan bon, badela elkarriko hori, baina puxka bat mail berian ari zela, hor jadanik uh, joan den urtean edo aitzineko urtean plantatuak izan diren kontra horiek, e, bortxatu dituzte erri elkargoak edo herriak beden, eta herri elkargo horiek osatzen dituztenak, elgarrekin hitz egitea, eta elgarrekin lanian haritzea, eta nolazpeit, diru zama baten, beren artean, partekatzea. Egia ez dela errex, e, memento horretan horretan ari gira, eta ez dautzut errenen errex dela. Zinez badira diskusioniak, eta astapen batean tantsioniak, eta eta elkarrizketatuz, tantsione hori gainditzen gainditzena aldira, bereziki memento honetan galeitenakute gainerat mugistea, Beaz, e, xagarrat, jadanik, astapenetik, txikia, delarik, eta e, murrizketa hori behauzulaik gainerat partikatu. Bistan dena, ez tila horrek laguntzen e, e, ez da bai da. Baina, nora e, Hori, erri elkargo mailan, eta hori, elkarlan hori egiten balimada eskoalerri mailan. Ez ote da, zailago izanen, egun eta berroita emezortzi, errien hartian, nola ikusten duzu hori? Bai, beharko da. Baina hori uh, gai uh, teknikoa da, bat itiak mentura zuri johatzional luke uh, gubernoa isiago, edo eginen du istantean. Um, kudeantza, uh, kudeantza bat beharko da hasmatu. Kudeantza bat beharko da hasmatu. E, e, aldi horoz gai guzien dira eunta, berroi eta emesortzi ordezkariak bildu. Egia ez girela aterako. Baina hori gure hainean ikusten dugu, bat dira egitura da batzu... Herri elkargo hori baino aizko zahondiago dena eta hemen ikurbil departamendua bera. Departamenduak bere kontseilu horoko ekin, uh, herri gehiago eta eremu gehiago konpontzen du. Nolaz, badu, egit, badu eskema bat, badu fonksioan emendu bat, eta, eta, eta hortan uh, oinarritzen da, eta hori dugu lortu behar ere hemen. Batik bat da, aipatu izan da zure izena, prezeski argitasunen emaiteko gobernantziari buruz. Ia da, hori da, e, beste puntu bat ere, e, azpimarratu izan dena, baina egun eta berroita mezortzi erri ordezkatu izateko bako txabera ordezkariarekin, gehi, iria omdietan, gehiago, berri onta goita, beraz, asamblada bat osatzia aipatzen da. Horren ondoan e, izan da ere talde bat usurago ariko dena e, erabakien hartzeko eta... Eta onduan errien bitzara, onduan ere izanen dira beste egitura batzu hor ÖPJT izenekoa, or, argitzen aldaukuzu pixka bat uh, panorama hori hor gauza iniz baita. Maztakit, uh, dener behala errantzunen dut, emana uste dut behar dela untza ulertzeko eskoalerrian ari den gogoa eta behar da bere kontekstu oroko ere ezari. Ostean haipatu duzu, uh, gobernoak irrefusatu duela iparaldearen galdera, eh, kolektibitatea inguruan eta erranduela oraiko kuadro juridikoan berdela sartu hori eta erri elkagoen uh, proiektua hortan sortzen da baina proiektu hori behar daz sartu ere Frantzia-Mailan ari den aldaketa undibatean eta aldaketa hori zer da kolektibitaten erreforma bat egiten ari da eta regioniak boskak izan indira istante, badakigu Gure akitania, limuzean eta foto-sarrantekila notuko dela. Eta hor, otricei nahineko lugalde bata, sei milion jendibizitzale kudeatuko dituenak, eta hor berian kuadro hortan pisatzeko eskualeriek behar du, galdera pausatia da, behar du jontatu edo behar du zati-gatuik ibili. Hori da lehen galdera, eta uste dut, hori arte erabiltzen diren goguetetan haute txiek, hori arte nute, nahi bali madugu pizatu biarko luralde haundi hortan eskolegiek behar du, elgarrekilan lan egin izan. Zenta egungo egunean zur pausatzen duzun aldera hor da nola funksionatuko egen berreonta oita hamabi eh, hautesien artean eh, eta berreonta eh, berreonta eh, emezortzi errien artean hori bada, egungo egunean ipar aldeain etorkizuna nok deliberatzen du. Badira, gutienik hamar jam, leku deliberatzen dutenak iparralde ingerua. Ekonomia hamar lekutan de, de, deliberatzen da. Herri Elkargo bat Batukek badu kompetentzia hori hamar gune desberdinetan trenkatzen dira ekonomia ingerua. Euh, <coughs> lurraldeak berdin eta hori da eta hori luzat iragunkor bezala ikusten den. Eztenez hori bateratu behar. Eta hori biharko regionetan pizatseko, hortanda galdera Futseko galdera inporten bat ja ipargaldeak bost bate ez mitatzen al eta hori nahi bain badu uh, no nola, nola plantatuko den. Hordean, Oraingi bilean da herri uh, elkar gainain egitula hori no nola, nola funtzionatzen alhal den degehunta hoita ma bi uh, hautetxeekin.an hori gerdaeran uh, alde batetik legiak duela hori ten. Legiak erten du herri bakotxeak badu guttienik delegatu bat. Garni du, Ipargaldeko erritxipienak iotan oita sei bizit ditu, arek badu delegatu bat, eta boz mila jende dituen herri batek, arek badu delegatu bat ere. Eta gero hortiko iti, erri, derako populakuntzen araberan, herria ondiek geisago bat dute, baina horoko gian hartuz, eta hori da, e, galdera importante bat ez sortzen duena Ipargaldian, kostaldea hartzen da, Populakuntzain, hirutai bi jambizidira. Eta horreiko legiak emaiten duen kuadroain uh, araberan, kostaldeak, u, ukan ezazke herri elkarkoan, bakarrik, hirutaik, bat, lehiko bat. Eta hori, problema bat, sortzen du horrek. Eh, zenta, uh, herri elkarkoain poderea, noko kanen duen, noko deatuko den, eta hor bada funtzezko galdera bat. ordian galdera uh, agunt uh, erantzuteko, galde, zure galderari, Hor, guk uh, gurekilan la, lanian izan den kabinetak eta prefetak gauza bela ertzen dute, posible dela. Izan ikan, kude adlako, erreal garguan berreun mabi, well, bat izan den da berreun eta eh, eta horren onduan, sortzena aldela, dela, bulego bat edo, guai, departamentoan edo, akitanean dena, komision permanenta ditzen den bat, bulego bat, hamost eta jiruro goi haute txi, urtan, dugu, bian artean, oita mar, inguru hortan trenkatuko dela, eta horrek okan lezazkela herri elkar guain uh, podere gehienak. Eta uh, bulego hori, osatua izan dadin, lur alden araberan. Egan nahi du, hor, berdin, kostaldeak gehiol leku okan lezake ezen uh, ta kontseiluan, eta hor, ekilibro bat sortzen aldela, eta hori Bon, matematikak emaiten du puska bat, eh, nokzomat eh, leko dituen. Horren gibilean eta hori funtzionatzeko behar da, paktopolitiko bat. Hori, hori, zuek erten zinutena, barnekaldeko autetxien eta kostaldeko autetxien artean, eh, ze proiekturen ingurian finkatzen den paktu bat. Eta araberan, gero, eh, sortu lujaldea, lujalde egitura eh, hori, eta horren gero, eh, erabiltzeko. Gana du, Funksionatzen da pakto bat balima da. Eta pakto gengi adostasun bat, elgarrik lan hartzeko. Hori ez balima da, ez da izai zen. Eta orai abiatuko ditugu lanek, lanetan, hosteilean abiatzen ditugu lan taldean dena bat, gero xagoa ipatuko ditugu, eta helburu bat, bat hori da. Eta pakto hori sortzen aldean, zipar aldean, eta ze, ze gaien inguruan, eta ze kontratu egiten alde. Horten paktua, aipatzen duzu eta hori e, abdetxen harti beraz negoziatu behar den e, gauza bat. Aipatu ditugun bi egitura horiek pixka bat horiek dute iparaldiaren errealitateak, zenta errealitateak badira pluraldeenak eta horien ordezkatzeko beraz e, bada asamlada hori. Eta, aldiz, populazioain hori katzeko, ordez katzeko, beraz bulegoarena, eta egia da, bi errealitate horiek, bi egitura horien bitartez, eta ordez katuak direla. Bezte, pundua, aipatzen noen, ÖPJT eran nahi du, hostion, biatu baigira aipatzen azparnekaldian den erri elkargoa eta hau bezala, iparaldian diren hamar erri elkargoetan, usatu usatzen hasi direla, piska bat, autetxak, gauzen egiten eta Egia da, egitura bakar bat egiten delarik Ipar Eskoalerrian, proiektuetan ere eta kadin proiektuan ere, aipatzen da, importanta dela tokian tokiko gauza batzu tokiko egiturek kudea dezaten. Eta hori dira, beraz, ÖPJT talde huriek. Eta asun, gehiagoen maitean aldaukuzu, maiteitea horreta za. Hori buruz, erreal kargo proiektu horrein ingurian, ba dira, bi ahrazoi nagusi, lehena aipatu dugu, Luraldeak eta Populakuntzak nola ordezkatuak izan indirean, Eta horren onduan da, bigarren uh, arrazoa uh, lekuko lujaldek zepodere ukaren duten mailortan. Eta horri begira, bizan dena, erri bat sortzen malima da, izan da, delibero gune bat, eh, delibero hartia dira eta gero denetan aplikatuko da. Eta horren inguruan, guk uh, gurekila lanian da izan den kabinetorek proposatu du, oraiko erri elkarkoen ere moetan, bat dira hamar, ere mo horitan, Uh, posibilitatea izan dadin uh, ukaiteko lekuka aipatzen den PGT edo horiek bana, laike oraiko haute txekilan atxiki lekuritan beretan uh, forma berezibat lekuko proiektuen erabiltzeko eta hori iparaldeko erri elkar guain izenean konkretuki zerre nahi du lekuko adibidez azparnen gaitena laike oraiko haute txekilan egitura bat, atxikia izan dadin, ordean, forma juridikoa ukan lezake edo ez, bi ipotesia badira, maana, gure kabinetak proposatzen duena da, forma juridiko bat ukan dadin. Egan nahi du, uh, eskuala erriko erri elkarkoak, delibera lezake adibidez, ekonomia mailan, zeren ingurian berden iparaldeko proiektua garatu, eta ekintza plan balt sortuko du erri elkarguak eta adibidez, azparneko eskualdean, asparneko egitura horrek, udea lezake konkretuki, oai, e, luralde ere moak egin erriek eta hori, lekuko uh, lekien gain izan dain, diparraldeko herri elkarguen izenean. Hori alde batetik, eta bigarrenik, lekuko uh, uh, gune hori, ukan lezakete ere, kapazitatea, herriek leku, lekian dituzten kompetentzia berezibatzuin erabiltzeko. Harsemanimada dibidez, huai, Uh, hautipien begira den uh, kreha esaltu gardurri eta horiak. Berdein autua izanen da, herri elkarguak uh, erabidetzen hori, denetan posibilita ere, hori uh, ez ezan autu hori egin adibidez azparnen, <coughs> ne, betik bat rotan izaiteko, kompetentzia hori, lekuko guune hori emal ezakela, eta horre kude alizaketana. Ordean eran nahi du, gure hori uh, ez tabatatia den sisteman izanlaizke hiru lego herriak, alde batetik, Voilà, ça là, on ta bien artean, Hamar goretan, beden 2020 artio, senta. Why why didn't autochiak 2020 artio autatua gizanadina. Da beren lekuko eh eh elemoritan, okan dizaten hala eh chezitseko Ariel Cargua inisenean, l'ambassade de la Vic Horikun behantzaren aldetik eta gero bada biztandena erriko etxetan konseliarien ere gogoetatzen dutena eta diru mailan eta finanziaketaren aldetik eta zer aldaketa ekarrezake funtsean egitura berri horrek. Haino Olanta aldetan ere parte hartu baituzu eta fiskalitatearen aldetik zer, zer aldaketa ekarrezake funtsean eta egitura berriak. <coughs> Orokoji konbetentzian, afen uh, konbetentzietan, Afen uh, hermena, uh, baina, finanza mailan, eh, bakarik garriteko, uh, gau, aldaketak izan dira, xe hor, uh, aldeunak badila, uh, mailana, tugu, fe, ori, duela, uh, bat dira, uh, zinez dihanik edezze, afen mailan, ukaren tugu, erri elkargo behi hori, ukaren duela, diru zanma bat, diru samat bat handiagoa, hori, xe eta gero egia uh, dela, Uh, toki batzuetan hasteko, nekeziak bat idela, uh, finanza maidan erri elkargoetan eta horroko horki uh, aldaketak izan idela egitaren eh, zat, zenta edo takzak, edo bazak aldatuko diela. Gero, tagi joa mahkurt eburian, gero lisa jabategen bidez, izanen bidak aldaketak. Jean-Michel. Bai, aldak eta hori tasen aldetik, gero e, basen aldetik, gabear e, da egitura berri horrek horreiko e, erriek bezala edo herri elkargoek bezala, ez duela kompetentziaik, pentsu dut, hori e, e, e, estatuaren zerbitzoek dutela kalkulatzen hori, eta bon, hori badira desorekak e, hirigune eta barnek aldean aldian, man, hori ez da errie gain herri elkarkoak bakarrik tasak fitxatzen ditu, eta horiek bez, bateratuko dira. Arniook eganien mezala hamar urten gainean. E, e, zumitzuri a apauko dira, beste atzuri pixka bat hemendatuko. hori ez ez da gordetzen al. Baina gero inpaktua ezeta berdin izaen hirian izan izaitea edo barnekaldean aita basak izpaitira berdinak. Jaki uh, zuen bezala uh, Ekotxeko halak muguko didera eta heeztz ez dugu aarik. Uh, Aldi, sindikatak ere, desa kertokotida emeki eta emeki eta um, egitak bizi, egun ereko bizi, gu, uh, bizi guzien dako, uh, aldaketak izan dira hor ere. Sindikatak aldaketak, ura, asinizamendoa, aldak ukamia hitugu, egietan ere. Eta horrekin aldak ukamia hitugu, xeo. Bai, herramea da ere, arneokertendu emezela. Arneokertendu emezela. Ar Uh, yeah. behaz um, bai, gehitzen direla ahalak, beraz haman komunoak bilakatzen dira. Geo egia uh, ardura gai uh, minberatxu bat izaiten ahala ez da usua aipatzen fiskalitatea, uh, gutxitan baizik eta hor da okazionia aipatzeko geobistan dena segidan belduk batzu sortzen ahal dira eta somaitzuk menturaz belduk horiek uh, akulatzen edo garatzen ahal dituzte ere. Uh, fiskalitatea uh, ahal bat, emanadena, elkargo bati. Behas, uh, fiskalitateaz, uh, elkargo baten fiskalitatea, erra mehar da, edo erri batena, tokian berian baliatua dela. Behas, hartako, uh, fiskalitatea uh, giderbata, uh, behar da ikusi, uh, behaz, erri elkargo berriaren zat, fiskalitate hori, uh, berakudeatuko duela eta De tokian, berian, baliatzen ahalko duela, e, garatzeko, bai ekonomia, edo edo laborantza mailan, edo asko mailetan, hala, bat itxak erranduan bezala, orain arte iparaldea ez da ordezkatua, e, enterlokutor bat, edo bat izaiteak, horrek maiten ditu ahalak, beste egiturekin e, izkatzeko, eta behaz, e, iku, ikusi behar da, fiskalitatea, gider bat bezala, eta behaz, Pentsu dut, uh, aniz jendek bezala, hafaen nik azteko, ene buria identifikatzen dut eskualegiari, uh, beaz, gure, gure gure identitatea, gure bizigunea iparraldea da, eta normal da, beaz, uh, ber indara paraleko biztanlek egin dezaten. Eta gero, biztandena, ber zerbitzuak ere, biztanle bakotsak ukanditzen Eta hostia aipatzen patzen gintuen ÖPJT edo lekuko, Kudeak eta hori gero politika horren, azpeit, eman horren, norazpait aplikatzeko beharko da kasu eman biztanna, Barnekaldeko biztanle batek edo usi berotak batek edo edo basena faktar batek, ukanditzen behar diren zerbitzuak. Horten serbitzuen aldetik, e, biztan dena, harrangura hori ere badela, eta ikusi behar beraz nola hori autetxiek sortzen diren egiturikin baliatzen duten, prezeski serbitzu huriek atxikiak izan diten, edo sortuak izan diten zen, eta berri batzu ere beharko itira barnekaldian, kostaldian bezala. Edo bada beste kritika bat, ere entzuten duguna, bainan hori guziak goguetan huriek barneratu behar dira, bainan e, sobera epe laburian. Ordeon, hor, uh, ez dakit zer erantzutzen alden, egia erran uh, e, funtsian epe uh, denentzat uh, berdin finkatuak dira, baina egia da badera zaitasun bat bat zuen fen bat eta haute txea nitzen dako ere, hainbeste gauzak, uh, goza berri, ulertzeko, uh, segitzeko eta integratzeko. Horri zer erantzutzen alda, ordeon, bat itea, or, lan batzu egiten dira, dena den, eta lan horiek idekiak dira, badak Uh, hori buruz, uh, hori duela urte bat uh, paxa prefetak proposanmen horiekin zuelarik haute txen kontxeloak, behala, lania nasida haute txiguzekin, erri elkargo gulsiek ilan eta konutan hartuz, uh, epe eh, labura ginuela geroztik, uh, franziak mailan legea boskatu izan da, eh, nortre lege hori, hori haipatzen dena, eta horrek uh, Uh, errandu, noizko behar diren uh, erri elgargo berriak sortu, eta hori uh, errandu zu hastean, 2000 amazazpiko, eta erri lehen ean erri berriak behalte plantan ez izan. <coughs> Nun ez lege hori aldatzen, ez legeak beti aldatzen dira, egun Egungo egunean hori da, eta legea legeen aplikapena hori uh, buruz, hori uh, kondutan hartu zordean, haute uh, txen konsilua lan importante bat du ikusteko lehen etapa bat egin Uh, erri elkargo baten ipotesia posiblezen ez, eta hori, errantzun, baiko gara adien da. Bai posible da, izanikane lurraldea izan izanikane anitz erri, posible da, hori, eta ikusiz ere, Frantzia mailan beste gune batzutan, gauza behara pasatzen ari dela. Guk, egun da berroita emezorzi erria ipatzen dugu, baina bada, manx eskualdian an, xerburreko ingurian, bada erri elkargo bat sortzen ari dena, bai, berri egun da lau erri ikin lan ez dela bakarrik eskualeriak hau zautan, eh? uh, desmarsia horokor batela, eta seguraski herri elkarguak uh, bilakatzen ari direla, biarko urbileko lokolektibitateak. Hala, dexap, departamentoa emeki emeki duriz ahutzen ari da, regiuneak azkartzen, eta regiunea eta uh, lekuko herri elkarguen artean, hor da, sortzen biarko uh, politika publikoen kudeatzeko kuadro uh, hori. Hordean, EPA labura da, istan dena, lehiko legein araberan bana, guadro gortan berdugu landu, ordean lehen etapa dugu oi, bigarren etapa bat asten dugu, barnatzeko uh, rielgargori nola, ze kompetentzia konkretuki ze kompetentzia egin ukanen dituen ze uh, gobernantza eta ze fiskalitate, ze diru nola partikatu, ta hori dena pacto politiko baten gibelean eta hori nahi ginuke, du den uh, marxoko uh, bukatu lan hori, zenta Erriek orduan dute boskatuko, nahi duten bai edo ez. Errie elkargo hori. Errabakia etoriko da, behin an, euh, e, dute dute, beraz eskuetan izanen, e, behin an, horrek, eta erabaki horrek unkitzen ditu, erritarguziak, eta, Proseski badira autetxe ez direnak ere, mahin nuntan, hori unberkantzele euh, vous êtes, euh, donk, chef d'entreprise, entreprise bastidara, e donk, euh, Il nous a paru intéressant justement que vous nous donniez un peu votre point de vue euh, sur ce projet-là en tant que chef d'entreprise. vous Est-ce que vous voyez d'un bon oeil justement la création d'une du, entité Pays-Basque, d'une institution euh, propre au Pays-Basque sur son l'ensemble de son territoire Alors bonsoir tout d'abord et euh, toutes mes excuses, je peux pas m'exprimer correctement en basque donc c'est beaucoup trop rudimentaire donc je vais m'exprimer en français. Euh, je voudrais euh, témoigner moi en tant que chef d'entreprise mais aussi créateur d'entreprise... Puisqu'il y a 5 ans, j'ai créé une entreprise qui emploie aujourd'hui en territoire rural euh, sur les communes de Bardos et la Bastille-de-Clairens, une dizaine de personnes et qui fait euh, vivre trois fermes. Euh, rétrospectivement, après 5 ans, euh, je me rends compte que euh, que cette euh, cette aventure-là, euh, on la doit plusieurs choses, notamment à toutes les contributions que j'ai pu recevoir, que l'entreprise a pu recevoir... Euh, d'institutions locales euh, ou euh, conseil général régional euh, mais également euh, beaucoup plus local des des volontéauté politiques euh, avaient fait en sorte notamment euh, de créer un syndicat intercommunal pour remettre à disposition un terrain qui a échappé à la, à la spéculation sur lequel euh, j'ai pu euh, qu'on a pu acheter et sur lequel on a pu faire une entreprise bon ça c'est un exemple donc autant j'étais euh, sceptique sur il y a 5-6 ans sur, euh, sur ce que pouvait apporter la, la politique au niveau local, autant aujourd'hui je, je le mesure réellement. Euh, donc ça c'est un point. Dans, une, dans un contexte où euh, effectivement la, la région s'agrandit, euh, va aller donc de, de d'Andaille jusqu'à Limoges, voire plus au nord, on imagine bien que le, ben, le centre de gravité de cette région va s'éloigner, va, va peut-être nous échapper. Euh, le centre de gravité c'est-à-dire toutes les instances décisionnaires. Euh, donc ce que je veux dire c'est que effectivement je pense que euh, avoir des, des instances une assemblée qui soit euh, locale qui qui connaissent nos préoccupations euh, rurales notamment euh, qui connaissent nos contraintes et qui se fasse le porte-voix euh, de tout cela euh, au niveau euh, au niveau régional C'est indispensable, en bon sens. Hein. Indispensable, autrement, on... c'est évident qu'on sera noyé. Voilà. Et par rapport à l'entreprise, par rapport à, à ce que tu vis tous les jours sur l'entreprise, il te semble que, justement, une institution du Pays Basque pourrait amener quelque chose à, à ton entreprise o, ou, ou, à ou à la vie économique en général Oui, effectivement. Aujourd'hui, euh, l'entreprise, elle, elle, elle vit grâce à À toutes les, les volontés qu'il y a dans l'entreprise, toutes les ressources qu'il y a dans l'entreprise euh, mais aussi euh, avec les, les contributions que qu'on a pu recevoir. Les contributions qu'on a pu recevoir euh, on les a reçues parce qu'il y a eu euh, des gens qui étaient à, à notre écoute à un moment donné euh, qui sont conscientes des, des difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, les difficultés qu'on qu rencontre nous euh, dans un milieu rural sont pas les mêmes que celles d'entreprises qui sont sur la côte basque, ou à Bordeaux, ou à Limoges. Donc, euh, il, il nous faut indéniablement de la proximité avec euh, ces instances-là, et euh, qui puissent après orienter euh, euh, des contributions, des aides et, et des politiques en faveur des, des entreprises. Peu, je vais vous dire que vous allez voir la proiektu politiko batek eta holako uh, instituzio batek zerbait egartzen aldo? Bai, dudarik gabe, uh, niretzat uh, proiektu horrek uh, zinez liluratzen nau. Amesten den gauza bat da, uh, urte anitz hauetan, eta konkretuki ainot, ainitz arrazoinen gatik. Uh, lehenik, egitura falta horrek, gaur egun, egunero, iparaldean enplegoa hiltzen du. Egunero ikusten ditugu akitanean, akitanetik kanpo, eh, eskualdu nirudia erabiltzen dituzten dantegiak eta heien lekuetan, produktun baiz, noiztenka on batzuekin enplegoa haberastazen sortzen dutenak. Meina horrek engainatzen ditu erosleak. Eta guk hemen ez dugu tresnorek treznarik, gure burien defendiatzeko. Frantzia mailan, mundu mailan, akitania eta midi perenek sortu dute zitu marka. Baina zitu ez markak, ez du defendiatzen eskoalariaren irudia. Beraz ergan nahi du, egon guziz emplegua hilzenan dugula iparaldean, edo emplegu perspektibak ez ez da egitura falta horrez. Hori alde batetik. Best aldetik, eh, nik gudeatzen ditut eh, Gure, gure ekipekin hiru lantegi, direnak hiru herri elkargo ezberdinetan. Baino gara zibaigori, bestia, bestia bakatu azparne, naiz eta hurabera ioldiko kanteramendoan izan, eta hirugarren bat eh, kostaldean eh, niba adurra herri elkargoan. Egitura bakar batek biztan da gauzak askoz simblifekatuko ditu. Eta bedrez bereziki eh, konpetentzia ekonomikoa ukanen duen ber gu bezarako lantegiek egunero denbora diru efikazitate hainitz galtzen dugu, egitura gehiegi baiti duguan. eta egitura bakar baten bidez agian xerbitsu bakar bat, gune bakar bat baldin badugu gure proiektuak aurugesteko gure proiektuak blatzeko eta bururatera maiiteko. Bean beste eh, lan eta enplegu sortuko ditugu ahal bezan bat fiteago hori eh, ukanez. Haipaatu dituzu ere epeak eea eh, da epeak laburak direla baina guk ikusten dugu ere hainitz denbora haitzzugte hauetan galduak izan diren parada horikusiak eta eta nik ejanzake gaurko munduan hain fite kanbiatzen den mundu hortan eh, ahalbe zainfite behar dugula lortu eh, egitura bakar hori. Eta azkenik, eh, bada, egia da, eh, badira beldur batzu, eh, desoreka kostaldea, bahanekaldea eta bach, eh, ikusiz, ze egitura handitan sartuak izanengiren, zinez uste dut, deshoreka irisku askoz handiagoa dela herri eh, iparaldeko lugaldeik ipihau zatiturik mm. lantzatzen manimada biharko kompetentzia animale hortan Eta desoreka hortan eran nahi dut zatik eta horrek, desoreka eta haultasun gehiago ekarriko ditu, gaur haulenik diren beresiki barnekaldeko egientzat. Beraz, e, zinez, para da historikoa daukagu, eta ez dugu trenuri e, pasatzeratutzi behar. Azken gauza bat eh, mugaz gaineko harremanetan ekonomia xailan bat eh, eta egunero pratikatzen ere, eh, e, holako egitura politiko batek edo instituzio batek ere laguntzen aldu desmarchetan edo eguneroko bizian? Bai, eh, ego euskal Europako autonomia nagusienetariko bat da, eta joan den urteaz geroztik egiten du ere badutala beste bat gipuzkoan. Beraz... Eh, berriki praktikatzen ditut, hango klosterrak, hango egiturak, hango administrazioak, eta bada kristain galdea, hango lantegienganik, hango egiturenganik, proiektu aman komun batzu gauzatzeko iparaldearekin. Baina, galde egiten ditate, nori berdugu norekin berdugu hori eraiki. Akitania, sobera hori iduriten zaukuz eta gai konkretu eta simple bat zuen zat. ez da interlocutore egokia, departamendoa handiegia da, guk euskal erriarekin eta euskal irudiaren inguruan, gure euskal inguruan nahi ditugu proiektu horiek e, bururatera eta ez daukagu neho, pagean, gurekin mitzatzeko. E, eta horrek ere, e, mundu ekonomia globalizatu batean, e, denak e, guk e, gure produktuak mundu guzian salzen ditugu, eta proiektu amankumon horiek e, egoaldearekin zinez sakonki E, martxan eta hartzen bai egu aldearen bai pagaldearen zat, merkatu berriak, enplegu berriak, abela berriak sortzen arak dituzke. Galdeak bali maditu zuen horai debatia publikoarekin egin dezagun, eta hala zuen iritziak, zuen galdeak bali maditu zuen, mikroa har, eta guztian mintzatu. Prezeski, eh, mugaz gaineko hagemanak aipatzen bai genituen, eta hor uste dut norbai badela ere, beste aspektu batetik, bai izkuntza eta kultura arloan ere, Mugaz, gaineko haremana, gai patzeko presentatzen <gibarazio> duzu <dosu> zure buria? <suribulia>? Bai, asti li hon nenei, ibaneran eta, ala, azparnekoa nahiz, ogo ita urte ditut, eta bi master hiten ditut hor baiunako fakultatean, baino eskalan eta bestia zuzen bidean, europa zuzen Eta urte batez, izan nintzen donostiat, hor zuzen bidea ikastelat eta beraz mugaz gaindiko ikasle bat naiz eran ezake. Maina, hori aski ba, ezta ere izan. zenta janik papelak bidaitzeko, e, zen e, pixkat e, borroka bat zen, zenta joan e, bidaibiar ginituen papelak bordarelat, gero bordaretik berriz joiten zen Edo Palixerat, eta gero berriz joiten zen Euskal Herriko fakultatela. Eta beraz, horako gauzak, horako bai, gola berrak izan dira, izan dira, jakinez, bai ona, eta donosti hosti, ondo-nduan dira da, alele, denbola, ga, ainitz gaildua galdu, izan da, ora dibidez. Eta beraz, ni, ni ik urte batez ikaszti dut hain, eta berriz sartu. Baina, nire lagunek, eba, nik zuzen jaiten dut, beraz, nire kasketak bai ona negin ditut, baina nire lagunek, zuten zuzen bidea egin nahi, eta beraz urgunago uh, johan batzuten. Johan direz borda lerat, edo pabelat, edo akizeat, baina etzen uh, eskola es, eskaintzarik hemen. Fen, oso mugatua da egin pahaidean. Eta beraz, pentsatzen dut bai, hori uh, ba pizkat uh, diendea ez da huartzen uh, badela fen, muga, mugaren bestaidean badilela eskaila batzu, eta Ez baita behar ba instituzio hori edo orako gauza bat hor uh, fingaturik hemen, beraz uh, akitaina da beraz uh, akitaina nibitzen dira edo urxunago dioten dira midi pejinerat edo ez tolo xalat. eta pentsatzen dut ere batetik hori uh, orako egitura bat soartzen bada, egitura bat eratu bat jendeak, uh, eferen gazteak, oartuko dilela, lehle uh, santzak bat dilela, besta edan ele eta ez zira behartuak uh, urrun joateaz, zenta bat zuen dagoa, ortaz joan nintzelaik uh, adibidez nagunekin mintzatu nintzen, ba, donostiak banoa. Hain urrun, eta mezekatik ez zira bordea joaten urbiloda, fain, bat zueko hori pentsatzen dute. Uh, Entzat akitaina etxeada eta ez zute ez zira ere uh, badugun txantzaz. Eta pentsatzen dut hola justuki holako egitulabatek hala gure akimenak sustatzen alko rituzkera eta importantea baita hala eta beraz eta gure nortasuna ere hala uh, gasteisanki e uh, ferm galatzen da ben pentsatzen dut hori importantea dela bai hortantse hitzea bai zure lege gutasunaz beste iritzik Eta, meraz segunan, Samuel Vizcai, eta nahinuke gehitu Ionek, uh, e Ibanek, Ejanduena. Kompetentzietan ez dugu, ez, ez duzia ipatu eta, bon, jakindut bat dela. Izanen dela universitatearen kompetentzia uh, eskoleriko erri elkargo hori egiten bada. Eta, uh, orduan duan, uh, lehen aldikotz izanen da eskoleriko uniber, universitate bat, ez eta, po edo peideola du, zenta, nik bi urte pasatu ditut bauen. Eta badakigu, bayonako fakultatea dela Universitea de Po e de Pei dela dur. Beraz, postuak badileraik edo diploma bereziak pasatu badileraik. Beraz, joan pauerat, bayonan dela bakarrik tronkomen edo diploma lehen urteak. Beraz, en ustez, hori ukaitea eskualerian, egiazko abentaile bat izaitena alda, geroko eta gazteria Hori Horri nahi noen gehitu ezbait zuzuei betu. Baititak gaitzen handu hori uh, hautatzen uh, bada la Comunote Urbain, kompetentzia eh? Compet hori, eh? universitatea, ez da galdera hori? Odean, badira, ba horiko eh? debatian erri eh? elkar guen badira, bi formula posible direnak iparaldainako, bi da uh, Comunote d'agglomerazio edo Comunote Urbain. Gara, eh? uh, bi forma horiek uh, badira. Uh, Azken nik Bozkatia izan den lege horrek eh, bi modelo horien kompetentziak urbiltzen ditu, ez da hain zinean zen desberdin tasun ari da, eta, guai, eh, universitateari behigira eh, hori eh, komunitea urben horrek badu automatikoki kapazitatia legeen aldetik mailortan eh, obratzeko. Ez bakarrik ez, eh, eta kompetentzia hori, gehiago, regionen da, eta gero, unibestatek bere eskutan dute kompetentzia hori. Baina, komunote urben horiek, legialdetik e, dirua estartzen <susurra> dute unibestatearen garatzeko. Baina, komunote da aglomerazion formak ere posibilitate hori maiten du, eh, hori berada jakin. Ez da, baina, hori da, hautu bat <susurra> lekuko autentxiek deliberatzen mani maute, erreal kargootan, lekiak espalimadu hori aintzitik erana <susurra> ere posibilitate hori da, hori da, hori da, hori erdara zerten denale kompetentz fakultatif, eh, eta hori, berek deliberatzen dute kompetentzia hori eskutan hartzeat, eta horren gainean, dirua ez hartzeat, guai, zuk erten zinuen modu hortan, zenta hemen iparaldeak badakigude bate bat bada, nula eta zerren inguruan garatu eh, emengo, emengo formakuntzak, emengo ikerketak, eta horrek olako instituzio batek ahalak balutu, olako proiektu baten eh, pusatzeko eta garatzeko. Bauke galdera bat batziitzarentzat ere. ja uh, da hainbat beldu ari direla praratzen eta bereki bat fiskalitateari buruz, eta beraz estadodook egin du bekitan ikerketa bat hogi buruz, eta zergaz zerga egin ditu konparaketak egelkargo guziak hartuz. Eta eduriz estatuaren uh, eta uh, konkluua da gaitea azkenean ez dela aldean handirik zazki enfin, handirik, irrelkargoen e artean, zinez, arrazo bat izan dadin uh, gai horrek. Hala, zuk uh, xakonkiago badak izu hori, behaz? Hala bat zinu, xe taxun bat zuen hori eri begira, estatuak oh. uh, lan handi bat egindu, zen uh, konparaketa bat egiten du, oi diren uh, tatsak, izan eh, dain uh, leku-ko tatsa hori tan, eta eh, uh, habitazioan, eta hori bada oh. zauzen ditugu, zen da batzen eta ikerketa importante bat egina izan da, ikusteko egungo egunean nola, nola antolatua diren tatsa horiek. Erri aldeka, errika, eta biar erri elkarko bat sortzen malima da, ze ondorio izanen den. lan hori gina da, ta horiek xeretasunak nahi balima dituzi, zuen erria indako jakin, horiek prefeturako eta lujaldeako sarean horiek atsemanen dituzi doku, dokumento horiek. Hordean, estudio horiek zeherten dute, eta guk... Uh, gure kabinetak ere gauza bera ertendu, hemengo uh, tatsak, ipar aldean diren tatsak, izan in, uh, lekuko tatsa horitan denetan, desberdein tatsunak badira, baina ez dira uh, nola erran, erri elkarko bat ten sortzeko, ez dira ostopo bezala agerzen. Zenta, berdaiakin, erri elkarko bat egiten malimada guai, bimira tamazazpian, uh, tatsa bera izanenda daren dako. Odean, tatsain, Gainek aldean direnak, eh, gana, hartzen manimat dut, taksio da habitazio, bai, eto, behatzi, eh, egunetik behatzi, eh, moa jena orta manimada, gehio pagatzen dutenak, eh, gutiako paatuko dute, apalduko, eta apal eh, behirien dutenak, hek eh, dira. Baina bada ep bat, eta hori autetxeek dute deliberatuko, Epe horia ja, urte batez, egin behirien jartzen diren, edo hamabi urtez, eh, bostean naipatzen genuenan, lizar, eta Hor, era, lako, egina izan denan ikerketa guztiak ere dute, demora hartuz ez dela zenituko. Haizu, zu maizu, euh, maizu gehiopatuko dute, ebana bestatzu guztio eta demoran, euh, aizia, dixeritzen dixeri, dixeri alden bat dela. Hora, hori, edo estatuak eta gure kabinetak gauzabela herten dute. Leopolda Richan, euh, un tu-petit temoiniage, en tantke euh, ancien maire, amentela, en tantke euh, mambo de batela également auparavant, quand même, une petite remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure et qui me fait un peu bouillir et qui s'adresse d'ailleurs aux profondeurs de, de l'entité territoriale. Euh, les 158 communes, c'est une usine à gaz. Bon, pourquoi le département des Pays de avec 545 communes il fonctionne On a bien trouvé une, une, une organisation. Il y a bien 27 cantons avec 104 conseillers départementaux. Aujourd'hui, ça, ça fonctionne bien, non Alors, les 158 communes, on peut pas s'organiser. Bon, bref. Euh, le, le témoignage que vous, je voulais apporter est très simple. D'abord, en tant que membre de Batera, puisque j'en fais partie depuis son origine, je crois, je rappelle les quatre revendications de Batera, qui est la représentation aussi de la société civile. Hein. Il pas que les politiques qui s'occupent de ça, il y a aussi la société civile. Euh, les quatre revendications étaient et sont toujours la co-officialisation de Nelouchkara, euh, la création du département Pays Basque, j'y reviendrai, Euh, l'université euh, qui a été citée tout à l'heure pour le Pays Vasque, euh, et puis il me manque une... et la Boraccia Gabara qui maintenant est euh, acquise. Euh, donc c'est vrai qu'avec la Boraccia Gabara et si nous obtenons l'institution nouvelle, nous aurons franchi la moitié du, du chemin. Euh, donc c'est dans cette logique-là que je me situe euh, et euh, ben, je reste fidèle à mes convictions. L'université, vous l'avez dit tout à l'heure, j'y suis très sensible parce que j'étais aussi universitaire euh, et je me suis bagarré depuis euh, de longues années en proposant il des normes divers et variées. L'université de plein exercice, l'université technologique, bon tout ça, ça fait un flop, tout simplement parce qu'on n'avait pas la volonté locale et l'entité euh, territoriale qui nous permettait de, de porter cela. Euh, donc ça, c'est batté Batella. Euh, en tant qu'élu aussi... Euh, Pour ceux qui me connaissent, euh, ils savent que je n'ai pas l'habitude de tourner Kazak et de tourner ma veste, comme certains le font à l'heure actuelle. Euh, J'ai été favorable au département Pays Basque. J'ai été élu en 1977. Certains ici, dans la salle, ce n'étaient peut-être pas encore nés. Et euh, dès 1977, sur la présidence, je crois, de maître Pinatel à l'époque, je faisais partie de l'association euh, des maires pour le département Pays Basque. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je, je, tiens, je, je soutiens cette revendication. Euh, alors, euh, le département Pays Basque, certes, l'institution ne répond pas à ce que nous souhaitions, et comme on l'a dit très bien Yakech à Béry dans le journal l'autre jour, ce que nous souhaitions exactement dans le cadre du département Pays Basque. Mais c'est quand même une opportunité, c'est quand même une euh, une opportunité exceptionnelle qui se présente à nous aujourd'hui. Euh, nous nous sommes battus, mais ça fait deux siècles qu'on se bat avec les frères Garat en 1789 n'istez rien à rappeler ça c'est important euh, nous avons alors nous de notre temps on passait pour des en guillemets des révolutionnaires on avait en face de nous l'état Or aujourd'hui, c'est l'état qui nous propose une institution alors on serait vraiment on complètement idiot de ne pas profiter de l'opportunité c'est euh, officiel je veux dire c'est pas nous qui revendiquons quelque chose qui, qui sera à côté de, de, de ce qui est souhaité c'est l'état qui propose. Bon. Donc voilà, euh, il me semble que le département Pays-Basque était, euh, était une solution, l'entité aujourd'hui est une solution aussi. Euh, L'administration la plus proche du citoyen, je pense que c'est idéal. Euh, dans la grande région que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, qui, euh, comment dit le préfet, euh, qui correspond à la, au territoire de l'Autriche et à la population du Danemark, je crois. Voilà, c'est bien, c'est euh, une comparaison intéressante. Ben, il faut qu'on existe euh, c'est pas avec dix intercommunalités euh, petites ou grandes bon petites, en réalité à l'échelle à l'échelle de la région qu'on va se défendre l'entité pays basque euh, est euh, un élément indispensable pour exister dans la grande région euh, je termine en disant que bon je n'ai pas participé évidemment puisque je ne suis pas élu aujourd'hui aux discussions aux réflexions avec la préfecture etc., avec le cabinet Arcadi mais euh, j'ai regardé une doublippe quand même le contenu euh, moi je suis rassuré quand même plus ou moins par euh, parce qu ce qu'on nous propose et notamment quelque chose qui m'aurait tenu à cœur à cœur personnellement c'est la représentation des communes chaque commune sera représentée bon 158 mais j'ai dit tout à l'heure que 158 on peut aussi aussi s'organiser à 158 comme on s'organise avec 545 euh donc la fiscalité euh, les compétences les l'organisation euh, bon, moi je fais confiance aux élus euh, aujourd'hui qui sont euh, compétents qui sont en place qui vont prendre des décisions pour que ça puisse marcher moi j'y crois et c'est la raison pour laquelle je termine par ça j'ai pris l'initiative de euh, contacter un certain nombre de maires qui, naguère, euh, étaient favorables au département Pays Basque nous étions quand même 104 je tiens à le dire, 104 le dernier recensement c'était en 2012 qui avions accepté l'idée du département Pays Basque donc euh, sur ces 104 je viens de m'apercevoir tout à l'heure qu'il y en a une trentaine qui sont encore en exercice donc c'est très bien par contre je fais un appel si vous, vous permettez pas l'intermédiaire de vos ondes, pour que euh, ces anciens maires se réunissent avec avec nous, nous sommes déjà trois ou quatre à être à l'origine de ce projet, euh, alors c'est samedi prochain à 11h à Irisari, à la Maison pour tous, merci. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie mesurtzi urte, alkate hor dezkali bezala. Eta nahi nukene lekukotasunak arri, bereziki eta dehi bat ez da afera hori bakarrik ekonio, ekonomia mailekoa edo uh, diru mailekoa bakarrik, behin handa bihotzarena ere bat gure uh, erri aldiali atxikia den gauza bat eta ezautza eridu handena. hasi nahi dut, uh, azparniko lujaldeko erri elkargo hau duela joko jukte sohtu ginuela, lehen eta dik zen, gauza ahadoa zen, gauza bitsia, eta orduan ere baziren beldujak. Jaundia ipia janen, eta abar, jolako aniz gauza. Eta gero poliki-poliki gauza gezarri ziren hasian, eta lanien hasi. Eta orai gauk egun ikusten dut badira aniz komisone eta gai, ara nola garapen ekonomikoa. E, ingurumera babesa, lujalde antolaketa, gisarte kintzak, kultur politika. Eta ez duduzte, gaur ikun herri guztietako, amabie herri oitako, neok, autetsi bihikek, gileat eto egin nahi dukela. hartu dira, indahak bilduz, gure herri untan, gauzak uh, aitzinatu dira. Eta berdin da ere, seugazue, beste eh, herri alde herri aldetan gauko gaia eh, ajunt beste garai batean gara orai. eta eh, haute txiri mintzatuz eh, nahi nuke ezan eh, bestek ezan duten bezala bestek ezan duten bezala eh, aukera historikoa dutela eta nike haute txibaniz, maite izan enuen garai hoktan izaitia, baina enea pastua da baina garai historikoa uzuela, historikoa Herri uni, ipar aldeari, emaiteko behar duen tresna erena bitu iraunkorki egitarautzeko, herri hau, iraunkorki. Hori, eh, anitzek gandutena, eh, aizangira borrokan, departamenduarenako, Euskal Kolibiteta doarenako, eta ez dugu ardietxi, eta aurten, uberai, prefetak, estadoak eskaintzen naku hau, aukera hau. Beraz, ezazula autetxiek utxin hori. Herri elkargo horrek ipar emanen du aurpegi bat, oro korra Euskal Herriguziaren dako. Emanen du ere boz bat, haotzabat, Euskal Herriguziaren genian mintzatzeko. Eta hori ez da utxin behar. Enetako autu hori zentzuzko autu bata. Eta baliatu behar dena, behartuguna aukera hori. Ergan ezake hautetsi eri gaur bai estatuz hori segur naiz, biak zuen aurrek eskoezuko zaituztela. Hori zen en lekukotasuna, eta nahi nuke galdera bat naiz da parte eggantzunaukona duen, ni oraaiukotzen naiz hegetkatatua ajeman ah, eta azpeitearekin, behar hegoaldeko egi batekin, Baina hori mugatua da egi baten gainean? Eh? kirola, kultura eta historio, zer ekarrezake, eta horretan ustu behar batikia boloki, edo beste batzuk ere, zer ekarrezake eta orai diren konpetentzietan, badea hori ahemana uh, egoaldearekin, horai erte ikusten dugu Euskadi Euskadiko Komunitatea eta Akitania, ikusten ditugu gueniko Gullu eta Jose gehienetan, etzen barna Nafarroa, huai pentsu dut egian sartuko dela, mekombetentziaik izan entukua, ala ez, eo ardiesten aldirea, nortarik eta nola. Hortian, um, egungo egunean uh, legeak ez duerten, erri elkargo batek, uh, mugaz bi aldetako konkombetentziaak legeak ez hori badela, erri elkargo batean. Eh? Aldiz, uh, legeak ez du debekatzen hori. Eta hortan da, uh, gakua... Zein Uh, hori poli kartoiginu andia esmo eta da esmo eta tortet eh pauiko torte, uh, unibertsitateko batzuekin eta horiek errantz aukuten gai kolektibitate bat sortzen aldi badeniparaldean berak dituen kompetentzi mailan kooperazionak sortzen al ditu edo Gipuzkoekin, edo Eusko Jaurlaritzaekin edo Nafarraekin, edo beste egitura batekin ara hori kooperazio hori eh uh, da kompetentzia mailan Bala, hartzen mali ma da, emengo erri bat. Hukaiten e, alditu, legeak emaiten da zkon kompetentziak, hori ekonomia, ditugu e, denak aipatuko, ekonomia, lur eta aipatu dituzu, ingurumena, asko kompetentzia bat ditu, eta gehitzen alditu ere, hizkuntza, eta mugaz behal ditako kompetentzia horiek bere gain hartzen alditu, eta horiek hauten txek dute deriberatzen. Hala. Eta, hor, oh, ustan dena, e, dans la collectivité de la collectivité il s'agit d'un point de vue Elgar Kilan n'a pas eu un projet à l'époque, à l'époque, à l'époque, et il a eu une compétentie à l'époque. Il Juste, euh, beaucoup de choses ont été dites, je pense qu'on est la plupart convaincu euh, de la démarche ici euh, dans la salle. Euh, juste, je voudrais insister sur un point. Une petite précision d'abord concernant la fiscalité. Arnaud, tu évoquais tout à l'heure la dotation qui serait en hausse dans le cadre de cette EPCI unique. Donc effectivement, euh, elle serait euh, toute euh, interco-rassemblée euh, à l'heure actuelle. Ça donnerait du 34 millions d'euros. Et dans le cadre de l'EPCI unique, on aurait une dotation de 38 millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était par rapport à la gouvernance et toutes les craintes qui a. Je rejoins ce que vient de dire Léopold. Euh, et puis, on n'est pas plus bête que les autres territoires. À l'Assemblée nationale aussi, ils sont 577, et au Sénat également. Donc, euh, je pense qu'effectivement, on est en capacité de s'organiser de manière efficace. Et ce qu'il faut expliquer aux citoyens aussi, c'est qu'en fait, cette pc unique, c'est une simplification. Parce que l'heure actuelle, interroger les gens, qui est capable de dire dans la rue quelles sont les compétences des interco, du département, de la région. Euh, et alors, quant à la gestion des syndicats, le nombre de syndicats qui gèrent, le traitement, le ramassage des déchets, le traitement, euh, les eaux, euh, voilà, il y a à l'heure actuelle euh, 95, 95 c'est ça, 95 syndicats, et on passerait à, à 22 syndicats. Donc, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est qu'effectivement, c'est une simplification, parce qu'on sera identifié comme une entité, une institution qui pourra euh, gérer des politiques publiques de proximité euh, donc vis-à-vis -vis de l'économie, de la culture euh, donc voilà, c'est vraiment euh, je pense qu'il faut insister là-dessus, je crois que les citoyens en vous dites tout à l'heure justement euh, c'est ça qu la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que ça va changer pour les citoyens Je crois que ça va changer ça va porter une simplification pour les citoyens on sera identifié comme une institution de proximité et c'est très important vis-à-vis -vis de la région dans laquelle on aurait tout à perdre si on y allait de manière morcelée avec trois ou quatre interco donc il est temps effectivement de prendre la main tendue par l'état via le préfet ari behiniz eta ni bezala beste hainitz ere funtsian eta hizkuntzaren defentsarako eta hizkuntzaren garapenarako horako instituzio bat izaitia ere importantea da. Badira egiturak ja sortu direnak, Eskoaren rakunde publikoa bezala, behinan egia da zerbait gehiago behar dela. Eta Hortaz oharturik Eskoal Konfederazioak ere horrak eta lanak egin ditu, baitez badakoa da beste mail batetara pasatzea eta Hortarako, iparaldian egitura bat izaitia hortaz oartzeko eta eskuetan hori hartzeko, baita da, erriak behar du hizkuntza eta hizkuntzak erria behar du, xalbaldogek erraiten zuen, eta hori ere egiaztatzeko eta, eta plazarat eramaiteko manifestaldia izanen da, elduden hastean, menan egia da, hori bon, ere da elementu bat, menan elementu bat a, hasteko, eskora e, garatu nahi duten entzat, importantea dena. Hala, doi doia, hene lehkukotasura emaiteko hortan. Bukatzeko, egiten dugu, azken izbat, hor, maian direneri eta proiektuari buruz eta zurekin, hasten gira, Pio? Be, azken izbat ega iteko, e, nik uste dut e, bigauza gaur egun griñak dituztenek, eh, danik pixka bat haipatu duen bezala, duela hamar, hamar usturte, lehen herri elkarkoak sortu dira erik, berdinak zituzten. Herri handiak ondiak, berzituen tipiak jan, eta azken finean herri elkargoetan horreka hon bat sortu da. Zendako sortu da, zenta konfiantza behar dugu gure haute baitan, jende helduak gira. Badakigu eh, nun, tan, nun behar den izan horreka eh, lugalde honen dako Ambitionia ukaiteko alde batetik eta besta aldetik, behar dugun luk aldeari doakion elkertasuna atsemaiteko. Eta nik ez dut beldurrik gaitasun hortan eh, autetzi helduak ditugu eta atsemanendugu behar den oreka hori. Hubert Candelet, moi aussi, euh, euh, Jerojuan Peyo. Euh, donc, pour, pour le, notre territoire, au moins d'un point de vue économique qui est une, une assemblée qui puisse être notre porte-voix C'est une nécessité, euh, si tenter qu'elle soit dynamique, et, et je, je dirais qu'elle qu soit dynamique aussi dans, dans son renouvellement, parce que euh, si c'est pour faire, euh, on va dire, comme, on pourrait, euh, euh, comme il peut se faire dans, dans toute assemblée, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas trop de, de renouvellement, pas trop de dynamique, Euh, voilà ça risque de, de nous porter tort également donc euh, euh, voilà Arginoglasmid place en <m> et <'intérêt> de la nortan et Uh, Sigituko dut gero tagio, o gauza horren uh, obekio antoratzeko. Jean-Michel Dual, zuri? Maio harbat, behaz, errandu zuen ezela, haute txien gain da deliberatzea. Baina haute ez dugu antzi behar, uh, gizarte baten bizi gire da, eta hor maio ere bagintuen, gizarte ekonomikoko ordezkari batzu eta behaz gizarteak ere begionez ikusten duela hori, eta otetxiek hori e, kondutan behar dute hartu. E, ez dira bakarrik gelditu behar, beren uh, munduan uh, ara, behar da ere puskabat gizarteari uh, ideki. Hala beste hori bat ere erranduzu uh, edo errana eh, izan da, somaitzuan gani, KPA biziki laburazela gauza haniz, disehitzeko, batzela, erabakitzeko, hori uh, hartu nahiz, untsakom reitu bari maut, zomeitzu diadanik, abisu batzu eman dituztela, behazen dako bazin aski EP, pentsu dut. Uh, Baina, hala ere, galdi egiten dut, besteri, behar dezaten, behar den denbora, zenta EPA, abisu emaiteko, azaru undaha da. Eh? Ergan nahi, baitu, bi hilabete zen, burui undaha gerostik, hor bildu baitzen delako komisione departamental hori. Behaz, Ardezatela behaz demora hori untxa uh, pisatzeko diren uh, harat eta unatak. Batzitxak erranduen bezala bon, erri, erri guzietat, helaraziak izan dira, baina bon, uh, atxemaitena aldiraz eta sun guzian edo prefektura, edo lujaldea puntxuk. Uh, uh, web gunean, badira bat uh, orai aipatu ditugun gai uh, tekniko horiek fiskalitate eta abak eta kompetentzia eta denak aurkitzen aldira. Eta e, bururatzeko nahi nuke hemen horretarazi, berri gitan uh, ukan dute, menturazeriko etxeak edo, ukanen dute laster, hurri undarrean, oita hamekan larumatarekin, biltzara, biltzara, e, do herrien biltzara, bilduko dela donapaleon, eta hor bere biltzara nagusi eso bat eginen du, gai horren Aipatzeko, behaz, biltzak oktarat, gomitatia dira biztan dena hauza zuzen den bezala, bainan kontseilari guziak ere, edo gaiak, edo kontseilariak interetsatzen dituen gaiak, behaz, xetasun gehiago biltzaten halko dute autua egin aitzin, eta hor ere izanen da, Uh, usaiako aferan edo prefeta, uh, uste dut ere prefeta etortzekoa den, baina uh, lekuko izlariez, gain izanen da ere lekukatasun bat, niz eskualdeko autetsi bat etortzekoa da, eta niz eskualdean da beste eskualde batzua aipatu ditugu hemen, banan han egin dute uh, man komunitate bat, zointan um, parekatzen ahalden iparaleari, zointan baden kostalde bat eta barnekale bat, Hiri biziki handiak niz bezala edo erritxipiak seion biztean lehko erriak, eta prezeski, holako erritxipi batetako hau zapesa da, bere lekukutasonaren emaiteko, nola eginden han, nola beren belduak gain dituzten eta nola behaz kudeatzen duten mankomunitate handi hori. Batik ya boloki, Zuri. Bai, bukatzeko bakari nenuke haipatu haute txiken eta garapen txeloak ere abiatzen, abiatuko dituzten edo segituko dituzten lanak, eh? haute txen gontxeluak uste uh, dara hemen berean azparnen zorzi uh, lan abiatzen ditu, horiek uh, barnatzeko kompetentziak errandu tamizala, gobernantza eta fizkalitatea. Eta lan horiek uh, bukatuko ditugu uh, elduden urte hastapeneko, 2006-eko uh, urtar edo txailikon behar finitu, eta gero, ondorioak erriko kontsailari guziere maiteko hor diaren izanenden bozkaldia, eh, marxoa, pila, maiatza, hor izain da erriko haute txiek bozkatuko dute, ja erri elkarguan nahi den ez, hor duko haute txiek guzieko elementu, ez dute eranen guziak me ahal bezan bat, ze proiekturen ingurian eginen den hori, ze paktopolitikoren inguruan, eta ze kompetentzia, ze fiskalitate, Gai hori ningu liat, hori nahi nukai patu. Garepen bere aldetik uh, delibero bat hartia deia uh, erri elkaruen alde eta bere aldetik, uh, bere membro guzier alde gindu, iritzi bere zibat uh, erteko, ja ador diren, bai edo ez, eta hor uh, azaru astepeneko behar intuzkeukan Garepen kontxeloko membroen ikuspuntu guziak. Millezker, beraz Milesker unara inoa etorik adiren partai de guzieri Eta et Julieta Bai. Bukatzeko, ouais. behar da, uh, oroiterazi, manifestaldi bat badela bayonan, ogoita lauan, prezeski, galdeiteko, uh, herri elkargo bat, eta izkuntzen uh, estatutu bat. Hortoan, uh, denek uh, berdugu pentsatu, nahi badugu zait kambiatu hemen, edo zait lortu, beh, inna ale nomre handian joan uh, bayonara. Mil esker, Juliet, hor hori tarazirik eta mil esker unaratetorizisten guzi eri. Bidea hastenda, bada horaino gauza initz egiteko eta laiztegarte beraz.